Ще один Раві не зрушив з місця. Вираз на його обличчі застиг, наче він завис у часі на тій самій ділянці Килима. Здавалося, що якщо він поворухнеться вперед чи назад, це підтвердить те, чого він не хотів чути. Якщо не рухатися, це може бути не по-справжньому. Він щойно зайшов у її кімнату. Це було перше, що Піп йому сказала. Не лякайся, але сьогодні знову був дзвінок з прихованого номера вона не хотіла писати йому раніше, відволікати, поки він на роботі, але чекати було важко. Таємнитися крутилася під шкірою, шукаючи вихід назовні. «Так, сьогодні зранку», – сказала вона, спостерігаючи, як його обличчя нарешті змінюється, брови піднімаються вгору, віддаляючись від окулярів, про які він знову згадав. Нічого не сказав, просто дихав у слухавку. «Чому ти мені не сказала?» Він зробив крок вперед, скорочуючи відстань між ними. «І що з твоєю рукою?» «Ось я кажу тобі зараз», – відповіла вона, проводячи пальцем по його зап'ястку. «Та нічого серйозного. Машина мало не збила мене, коли я переходила дорогу. Все нормально, просто подряпина. Але дивись цей дзвінок, це навіть добре, бо... О, це добре, так? Отримувати дзвінки від потенційного серійного вбивці. Добре. Ну, полегшення». Сказав Раві, театрально витираючи чоло рукою. «Ти можеш послухати», – сказала вона, закочуючи очі. «Який же він драматичний, коли хоче!» «Це добре, бо я весь день шукала інформацію. Дивись, бачиш?» Я завантажила додаток. Піп показала йому свій головний екран. Він називається Call Trapper. «Суть у тому, що коли ти його активуєш, а я вже це зробила, і платиш цікляті 4,5 фунти підписки», Якщо надходить дзвінок з прихованого номера, додаток покаже справжній номер. Тобто ти дізнаєшся, хто дзвонить. Вона усміхнулася йому, зачепившись пальцем за його шлевку на ремені, як він часто робив з нею. Треба було встановити його ще після першого дзвінка, але тоді я не знала, що це. Думала, можливо, випадковий набір. Неважливо, тепер маю. І наступного разу, коли він подзвонить, я дізнаюся його номер. Вона відчувала, що надто весела, і це було зайвим, просто намагалася переконати себе. Раві кивнув, і його брови трохи опустилися. «Зараз на все є додатока», – сказав він. «Чудово, тепер я звучатиму, як мій тато. Дивись, я покажу, як це працює. Подзвони мені з однієї сотні сорока однієї на початку, щоб приховати свій номер». «Добре». Вона дивилася, як Раві дістає телефон і щось набирає. Це було несподівано відчуття, що прокинулося в її грудях, коли вона дивилася на нього. Відчуття, яке не поспішало зникати, затрималося там. Тихе тепло. Просто несподівано приємно знати, що він пам'ятає її номер на пам'ять, що частинка її живе і в ньому команда Раві і Піп. Він би шукав її, якби вона зникла, правда ж? Можливо, навіть знайшов би. Відчуття перервала вібрація телефону в її руках. Без ідентифікатора. Вона піднесла телефон, щоб показати Раві. «Тепер я двічі натискаю цю кнопку, щоб скинути дзвінок, сказала вона, демонструючи. Телефон повернувся до екрана блокування, але лише на миті. Одразу ж засвітився знову. І цього разу вгорі висвітився номер Раві. «Бачиш, дзвінок переадресовується на Call Trapper, там номер розкривається». «І потім дзвінок повертається до мене. А той, хто дзвонить, нічого не помічає?» – пояснила вона, натискаючи червону кнопку. «Не вірю, що ти щойно поклала слухавку, коли дзвонив я». Вона поклала телефон. «Бачиш, тепер у мене на боці технології, її перша перемога у цій грі, але не та, щоб довго не утішитися, вона вже була далеко позаду». «Гаразд, я не можу сказати, що це добре», – сказав Раві. Я не називатиму щось добрим після того, як прочитав поліцейське інтерв'ю Біллі і зрозумів, що серійний вбивця, якого весь світ вважає ув'язненим уже шість років, може й досі бути на волі і погрожувати жорстоко вбити мою дівчину. Але це хоча б щось. Він підійшов до її ліжка, незграбно сів на ковдру. Я не розумію тільки, звідки ця людина має твій номер телефону. У всіх є мій номер. Сподіваюся, що ні. Швидко відповів він обурений. Ні, я маю на увазі з оголошення. Вона не втрималась і засміялася з його виразу обличчя. Ми розклеювали по місту оголошення про зникнення Джеймі з моїм номером будь-хто у Кілтоні міг записати мій номер. Абсолютно будь-хто. точно», точно, сказав він, прикусивши губу. Ми ж тоді не думали про майбутніх переслідувачів через риску серійних вбивць, правда, навіть не спадало на думку. Раві зітхнув і закрив обличчя руками. «Що?» – спитала вона, розвертаючись у кріслі. «Просто ти не думаєш, що треба повернутися до Гокінса, показати йому ту статтю з дете про голубів і інтерв'ю Біллі. Це занадто для нас. Тепер зітхати була черга піп. Раві, я не повернусь туди», – сказала вона. «Я тебе люблю, і ти ідеальний у всьому, в чому не схожий на мене. І я зробила б усе, щоб ти був щасливий», «Але я не можу туди повернутися». Вона переплела пальці, стисла руки в тугий вузол. «Окінс минулого разу фактично сказав мені в обличчя, що я божевільна, що все вигадую».